أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هات برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يطلون القتاب قَذَارِكَ قَادَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ مقصد ده سورة بکرہ بیان ده تلور مسلو ده اول مسلہ اسباد توحید دوئی مسلہ اسباد رسالت درئی مسلہ جہاد فی سبیل اللہ وصلورم مسلہ انفاق في سبيل ضرور برخه کې تقسیم ده اول برخه شامل آیاتونه ده پدې کې اول مسله اسبات توحید بیان شو بیان شو ینی دا ثابت شو چې الله اواز ټول د سینې ده کنه یو تا اوله مسله اسبات توحید بیان شو دا ثابت شو چې الله ذات او صفاتو کې یو د خاص د غيو کس نه سینې ده دا ثابت شو چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی دویمه مسله دویمه برخه یو يو سول یو نه یو سول شپګه و پوره کې دویمه مسله اسبات در رسالت بیانيږي دریمه برخه یو سول واو نه 2350 پوره دا پاګه کې فی fi sabilillah او څلورمه برخه 200 څلور پندز نه تر آخره پوره دا پاګه کې infaq fi sabilillah بیانيږي بيداوی سچ صلایت نو په دریو بابونو کې و پدې کې اوله مسله اسبات توحید بیان شو اول باب کې بیان دری او وډلو او دوهم سالونه دویم باب کې عام خطاب ټول انسانانو ته د توحید چې ای یوحنا سعبدو ربکم او خلکو عبادت د یو رب کوي دریم باب کې به خاص خطاب بنی اسرائیل ته تا چې تاسو د توحید ورینه منئ تاسو ته پیغمبران کتابونه راغلي دي تاسو خو باید ټول اول دا مسله ومنئ او دا غوی غندونه پلیټیانه په غوی من نعمتونه الله بیان کړو به آیت نمبر 2 یو 23 پګه پورې دا دویم برخه ده په دې کې دویم مسله اثبات د رسالت شروع شوه ده په دې کې نه اعتراضات چې پر رسالت باندې وريديږي دا غي جوابونه کوي اول اعتراض په آیت نمبر 19 کې او د دې مضمون د آیت نمبر 19 شروع شوه ده آیت نمبر 19 کې اول اعتراض چې مونږ تازه منو چې تا ته ی بریل راړي او د هغ جواب وړو چې نه د دوی د جببریل سره دشمنې نشته اصل کې د دوی دشم قرورآ سره د ځکه د جببریلګونه صرف هم دغه ده چې قرآان را وړی بللهګشته نو د دوی اصل دشمنې د جببرل سلام سره نه ده بلکې د دوی اصل دشمنې د قرآ سره د کو مسله چې تا ته بیاانیږي په د کتاب کې توهید د ررسالت دی تو اصل دشمنې دغې مسلو سره ده. دوییم اعتراض آیت نمبر 22 چې موږ تازه کنا منو چې تر جادوګرو ملګري سلیمان علیه السلام د پیغمبر وی هالا کې هغه جادوګرو دا غی چې نا سلیمان علیه السلام جادوګر نه پیغمبرو بلکې دا جادو دا کار شیطانانو کړو هغه بدنام کړو دریم اعتراض په دغه آیت نمبر 22 کې موږ تازه کنا منو چې ته جادو له کوفر او جادو خو دو فرښتو هارو تماروت راوړی دي دا غی جوابو کچ نه دوه فرښتو قطن جادو راوړی نه دي بلکې دو دوه فرښتو جادو د کرامت دا او د معجزي مینس کی فرق خولو اوی کیاڅ کلمې خود لري د دې د پرني د خودلی چخرک د خلق د لاټ شو په غی جادو کی په خلکو باندي بلکې هغه کلمې چې خودلی دي هغه دې د پر خو لدې چې دغه کلمې د جادو دي دا کلمې چې کوی په دې دوکانشه کتا سود معجزین او مخلی یاد کرامت دو مخلی چلورم ا اعتراض آیت نمبر یو سلو تلور کېو چې مونږ تازه کنا مونږ چې تمږ د خو الفاظ نمنې کې سم کې نه خو ځګبډرنه چې مونږ تازه کنا مونږ چې تمږ د خو الفاظ نمنې کې نو دغه جوابو کو چې هغه الفاظ مو وایي چې هغه هغه کې بوی د شرک او بوی د بیادبیوي او پینځم اعتراض آیت نمبر 100 شپګم کېو چې موږ تازه کنامنو چې د نسخې کایله نن خپل دین او خپل ب دین کې مصارف نن یو خبره کې او سبب له خبره کې نن وې چې دا د لو حکم د سبب او چې ناغه حکم لاړو ځبر راغو مدات څنګه دین نه الله او پرته خبر ده چې کومه غوړستنه صحیح حکم آسانو حکمینو غدي اول نه ول نه راوړو مداغې جواب وکړو اللهمانندڅخ من آیت او نوسی ها زل کو یو آیت منسوخمه یوکم یا پرږدم ال به د زما کار دی علم تععلم انله الله کولیشن ق دا خو بس الله قدرت دی د الله اختیار د مالک دیغ چې و کم کوي من باغه منو یو او بل جوابې دا چې دا د الله پ علم مکلی معې دلالت کوي الله پوهږي چې کم وکم تررکمی م پېخ دی او کوم خلکو رښ دی بیا بل خلکو نرو خلکو دا سره کم وک او تر کمی مدی پېخ دی د د غې مطابق الله کام رالیږي ا د هغه مطابق الله باز احکام انسوخ کړي او باز ناسخ کړي او دا کوم حکم چې منسوخ شي انو دا غن ناسخ حکم چې ویني دا بل حکم چې راشي نه وي دا داغه په عمل کې آسانی او په اجر کې دغه پشانی اجر کې هغه کی, کی, کی غن راضی نه نسخ نه راځي بیا آیت نمبر 103 کې پرونی سبق کې دا ب ووررکه متالم ته شاګ ته چې ببیزاای یا پختې بنکې د موضوع سره د مضمون سره سه پخته نه بهکې د مضمون نه به وی نه دانه چې مضمون د یو سره روان دی او د بل چېې پښتن نه کې او یا هغه پختې بن کې چې پاغمانې استاسه په کېږي چ بای یا پښ دغه فید نه ای مقص دی آیت نمبر یو سلو نهه کې ته یاقو تنبیوهمومنانو ته چې خوصې کوي دا ایمان تاسو از زکوی قران لګیای د سینه چې د ایمان د نڅوک والی زکه چې باز خلک اوسم الله وی لګی دی اهل کتاب د یهودو ملیان او اوسم لګی دی یهودو په نشکدم چې څوک روان دی اغوی اوسم اغوی وړی تاسو نه د ایمان والی او تاسو اوسم شرک طرف ته بداعت طرف ته رسومات طرف ته مایل کی او د قران سره دمه منکرینو ګرځي او دا کار زکه کوي چې د پچینو کې حسد ده په عموره اصلاح بیان شو نړۍ سبق کې آیت نمبر 27 یو 7 سم کې الله د يهودو او د نصارو د يهودو د نصارو نور پليتي خي تاسو ته مخکې ویل چې دې خلکو نه بچ ساتي دې خلکو څخه د زړې مینه مساتاي او دې خلکو نه بایکاټ وکړئ نو سپديز کې الله مونږ تاسو ته وی تسلی راکې را دې اړه ته نو کې چې ګوره داخله په ظاهر ما نسر مرګري شي وې دی خدا مرګري نه دی دوی په خپل مینس کې سر اوران دی کته د ذحکار چې دا خپل مینس کې سر مرګري دی اتحاد جوړ کړي دی خو لوي نه د سینا ده تسلی راکې ما تاسو ته چې دوی په خپل مینس کې موراندي اثر کړي الله وی مډینه مډارهږي یوه دته نقصان ضروري سي وقالو او لن يدخل الجنه هرگز داخل بونشي جنت لا الا من كانا مگر هغه چوک به داخلي کی کانا چې وی يهودي او نصاره یا نصراني اصل كلام د سې دانا چې يهودو دا منل چې او نصاره نصرانه به نور بونتي جنت یا يا نصراني به دا منل چې موږ يهوديان او موږ به صرف جنت لا څونا بلکه دا يهود ځان لوې چې زه به جنت لسم او د نصراني ځان ته وي چې به جنت لسم ينه د څه نه دا چې يهودي دا سوچ کوي چې موږ او نصرانيان موږ به صرف جنت لتون ورڅوب ونېږي يا نصرانيان دا سوچ کوي چې موږ او یهودیان به زو ورڅوب ونېږي نه كلام سر کې دسي ده وقالت اليهود لن يدخل الجنه الا من كان يهودا و اي يهوديان چې هرگز داخله بنشي جنت لا الا من كان يهودن مگر هغه څوک چې يهودي وي وقالت النصارى لن يدخل الجنه الا من كان نصارى او واي د نصرانيان چې دنه بنشي جنت لا مگر نصرانيان يني د دوی ځان ځان له کول الله ذکر کوي دا مخکي ايت نمبر 20 د لارسک بن شالله دديد اغراشي شرح براشي تشریح براشي نور موظاحت براشي وقالوا اويدا يهودا چلې يدخل الجنه هر گذ بدن نشي جنتلا الا من كان يهودن مگر هغ سوک چاغوي يهودي ايا واي ارتو اويدا عيسيان چ هر گذ بدن نشي جنتلا الا من كان مگر هغ سوک چاغوي نصاره نصراني نو تلک نو الله وي ګور د پخپل مینس کی پيوب کوي يويزه بزم بلويزه الله پخپل مینس کوم سرا نو کو دوی تا تا مرغریشی وی دی ظاهیره باندې نو ته پدی خفکی گما او پدی مړاری گما تلکا بلځه کراځي قلوب او قلوبهم شتتا او د دوی زړه جدا جدا دي ان زړه یو بل سره چي دی اغه لګیدری نه دی او یو بلځه کراځي چي دوی په خپل میں کې جنگ ډیر خطرناک دي د کفارو خپل میں کې چي جنگیګی نو ډیر سره وجل او د مسلمانو په په مقابل کې دونه خطرناک جنگ نشي کوله لکه تاسو کو دا مو دا, کافران دا, دا کافرانو چې تومره په تاریخ کې خپل مینځ کې جنگیدري نو ډیر قتل کړي دي په کورونو د مسلمانانو په تاریخ کې اوسه پورتي سند را دي چې مسلمانو خپل مینځ کې په کورونو سروجلي یا مسلمانانو یا کومبل څوک د کافرانو د ډلې نه څوک په کورونو کې وجلي یا په لکونو کې وجلی چې تاسو ورګونو کې وتا دا دي په جنگونو کې چې د مسلمانانو او د کفارو لخرې اثر مخامخ شوي پوځه لکن دوی چې ده پخپل مینس کې په کورونو سره وجل دي اول جنگي عظیم دوم جنگي عظیم د چین انقلاب د روس انقلاب دا ټول د دي گوادی په جاپان کې څه څه وشو ټول په دې گوادی چې دوی پخپل مانس کې بیا د څه وجل کړي چې د مسلمان په خلاف باندې هغه سي جنگ نشي کوله متل کا امانی یهما دا به دلیل خبرې ده دوی امانی موږ په آیت نمبر مخ کې آیت نمبر دره او او کوم آیتو آیت نمبر ات او پارې کې مونږ د آمانی معنا کړی وه چې دامانانی درې معانی دي یوه معنا درغه په که دا معناه وکې چې تلک آمانی هم دی دی. دا د دروغ دي او داام صحی ده چې دا دروغ و ی ځان د لګیا د الله سرهدسې نه ده کړی الله ورتن نه دي ویللیسې په که دا معه وک کې چې تک آمانی هم دی دی. دا دوی دروغ دي او دا مانام صحی ده بلله مانا من ته ت کړی وه تسییل منکړی چې د اماانی بله معنا د دا طلاوت داه خ دا دی نه را ې مونږ دا د دوی تیلاوت دا سين راضی مانا او دره مانا منکړه و چې دا دوی ارزوګانی دي ارزو غونډی کوي طلبي کوي صرفه تینو دا مانا سين راضی تل کا مانیوم دا د دوی ارزوګانی دي بس ارزو کوي چې بس مونږ بدن لزو نورڅوب نزی به دلیل خبرې وکړي نو کول ورته وای هات وبرهانکم راوړی دلیل خپل دلیل راوړکنه ته چوي چې زبا جنت لتصم بلڅګ بنيزي تاسو سره دلایل په خبره باندې تا تعالی کوم کتاب کې وعده در کړی دا چې په نوم يهودي بنيزي او په نوم نصراني بنيزي یا نن صبا په نوم مسلمان بني نه تا تعالی کوم پیغمبر علیګل په دې مسله باندې تا تعالی کوم سپیشل وی دي تا ته يهودي بنيزي جنت لا یا نصراني بنيزي جنت لا یا نن صبا مسلمان په نوم باندې غب ج... آ... بزي جنت لا کچرت کوم کتاب کې ته وي په کومه ا د پیغمبر د خلینه ته ویل شی یا بل کوم کومبل لا را ما ته ویل شی وین راوړی دلیل قول هاتو برهانکما ورته وای راوړی ورد دلیل خپل ان کنتم سوادقین کچریه تاصری اختلی د خبره کوم زینه کوي تاسو ګره بدیزه کیوبل مسله حل کی, کی فقهاوی وی چې البینته علا مندا علا من ادعا ادع ود دلیل باغه تو کوړاند کی علا من ادعا ادعا حغه څوک بدلیل وړاندې کوي چې هغه مدعي هغه داوګيري حغه څوک بدلیل نه وړاندې کوي چې هغه مدعلیه هغه باندې داووی نه پدی ګور دیزه کې دا مسلمان هل کې کو یو سره یو عقیده ښکار کوي یا یو سره یو عمل بیانې ښکار کوي هغه پدی مکلف دي مجبور دی چې هغه دلیل راوړي دلیل به هميشه مثبت راوړي څوک نه فکرې یغه دلیل نه راوړي ښا لکه اوس ګوره یو سړی دغه وی چې اېد من د نبي شتا ميلاد شتا دا که دشتہ څوک چې چې شتا یی اسبات ای سړی به دلیل راوړي دلیل بخي یو سړی چې چاوی چې نشتا دا نشتا ول دلیل نشتا خان چې دلیل راوړي یی دا نشتا چې تاسو چې تویش دلیل چې اېد من د نبي نشته پدې د څوک نشي ویلې بلکې دلیل به هغه څوک چې چې شتا هغه چوک څه ثابتایي دلیل هميشه په اثباتولو باندې پدې وځم نه ګور قرآن کې ډې په زیات دلیل په قرآن کې بیان شوی دي ځکه قرآن وایي چې الله یو دی قرآن وایي چې الله سر اختيارات دی قرآن وایي چې الله مالک دی نو کله چې الله دا غا داوا کوي نو په خبره داو باندې دلیل راوړي عقليام راوړي نقليام راوړي نورو قسمه د دلیلونه وحيام راوړي مثالونه ته هر طرف نشې دی الله دا مسله واځي حقیقت کوي نو دلیل چې هغه په چا باندې په مثبت باندې ښا څوک چې وی چې دا کار شتا نو کولهاتو بر نو ته چې وی چې جنتی یم نو ته دلیل راوړ په دې خبره باندې چې کوم ځکه ته الله ویل دي کولهاتو برهان کوم ورته وایا پیغمبر چې راوړ دلیل خپل ان کنتم سوادقین کچره تاسو لريختنی په دې وجه باندې ګره په دې وجه باندې شره څلور د دلیل دي یو سره یو یو یو تو کوي چې دا فلانه کار د دین کار دي چې د دین کارشي نوغه د ثواب کارشي د غزا دین هر یو کار چې دین ثابت دي قران سنت سنتنا قران او حديثنا دي ته ویل کیږي دین کار او یو د دنیاوی امور دي نهغه نه یا د دین د پاره ذریعہ ده هغه د ثواب کارونه نه دي لکه مثال خبره مګ مګ موټر کې ګرځو دا دین نه ده موټر کې ګرځېدل څه دین کار نه ده جهاز کې غزيدل سره دین کارنه ده دا لید بلاول سره دین کارنه ده خوشوي دا کالي نه معنی کې ناستل سره دین کارنه ده خوشوي د دې په ویله کېږي د پار د دین لید دین پر به کې د اصطلاحات استعمالېږي دا ګنا نه د کوسړې د خختو کور کې وسیږي دا کاغه ټیم کې وخخت نه وي د پیغمبر ستام په زمانه کې خټو کور نه دا ګنا نه د چوسړې د خختو کور کې وسیږي ځکه دا لید دین ده دا فید دین نه ده دا دین نه ده د وسړې په خطر کې و چې کوم مسلمان دی او په دې کې و چې کوم مسلمان دی د په کال نه تیر نه مسلمان دی او تیر کی مسلمان دانه چې وسړې په کال نه مانه چې دا مسلمان شو او څوک چې نه تیر مسلمان نه دی یم مونږو چې نه مسلمان نه دی چې تیر مسلمان نه دی د دنیا کارون د ټول دا ګور دا د بدعتان د کوي چې دا تاسو چې تشمیه ولیا بیا دا کوم په دین کې نشته پیغمبر خونو دی ویلي دا تاسو په گاډو کې ولی ګرځي تاسو په پخو کورونو کې ولی بیا وسې غي دغه درېل وړاندې کې خلک گمراه کین نو ورته وی چې دا شوینه ټول د دین کارونه نه دی پوه شو دغه رنگ ګوره دا جلسې چي کیږي جلسې چي کیږي دینی جلسی، او دنیوي جلسی نه خیمه پاتې نه ماټینج کیغه نه دینی جلسی کې مثال خبره یو موضوع ده موضوع په دې باندې دا چې د ماشری پرسمونو باندې خبره کوم دی پرې موضوع یو پدې منه و جلسه را غونډول شي د اوس دین نه ده کله کا جلسه راونه غوښتل شي نو دا څه هغه کار نه ده پوه شو بلکې هغه جلسه را غوښته ده چې د پاره ده, پار ده, ده, پار ده. دین ده پوه شوې هغه جلسه کې د خبرې کوي دا جلسه په خود چره د نه ده پدې خبرو باندې خزانه پوې کوي دین هغې ده چې هغه د ثواب کاری او هغه د قران او سنت نص په هغه به وښه نو اوس کوم سړی وی چې دا کار کوم در دین کار دی زړه تل وختي خیرات کوم زې د اولو دویم درېم خیرات کوم زې عيد ميلاد النبي کوم زې د پنځلسې شابان شعبان د شپې اغا ذکر اسکار اوغه کوم رسم رواجونه اغه بدعت کیږي دا کوم یو سړی وی چې مثال خبره ز نورم بدعت ډیر د زموږ معاشره کې سخات دایره د دا ډیر بدعتی نو کوم سړی وی چې دا ز کومه نو ورته وې ته په کوم نیت باندې تکه دا د دین غني نو که دوی دوی دین غني اصل کې دوی واه دا دین دي نو موږ چې دا دین غني د دین نه متصابت کا چې کوم دلیل راوړا وسه تو خو وی چې او زه دین غنه مکنه نو ته چې شوي ته مثبت شوي ته اوس دا دین ثابت اي چې دین ثابت اي اوس دلیل راوړه دین کې ما ثابت ک چې دا دین دي قران کې ویل شوی دي پیغمبر اسلام ویل دي صحابه وکړي دي او کرام وکړي دي چلور د لایل دي د شرع دا غچلور یو سړی چې یو خبر د دین ثابتول غواړي او د غچلور شې نه بد د دین ثابتيږي یو قران ټول نه اول قران دی که یو سړی یو خبر کوي نو هغه وټول نه اول دلیل چې نشي راوړي قران نه راوړي که د قران په دلیل نه وي مثال خبره ځکه بعضه احکام څه چې قران په دلیل نشته راوړي هغه و دوم نمبر کې دلیل راوړي د احادیث نه ته پیغمبرستان د حدیثو نه ثابتې صحیح احاديثونه چې دا پیغمبرستان فعل ده دا پیغمبر اسلام حکم ده دا پیغمبرستان عمل ده دوا کچیر ته احاديثونه پخې دلیل نه دي بعضی د شیخ کامم شته نه عربو به دلیل راوړي د تشینه د صحابه او اقوال اکار... او افعالونه چې صحابیدا قاعده ځکه زکه صحابه کرام زموږ پره حجت ته خان د صحابه کرام او اجماع زموږ استاد پره دلیل ده په کې که اوسره یو کار د دین کار صاحب ته ولغواړي نو هغه به د صحابه کرامو نبه دلیل وړاندې کوي لکه عيد میلاد نبی د واسو نه خراب نه ده یو کس میسج وکړي دخلکو و درو ته مې کڅنګ نو نو که وسره د دین کار ثابتول غوړو دریم نمبر کې بدلی دلیل شین راوړي د صحابه او د کولنا د صحابه او د فعلنا په اجماع کې شوی ټول صحابه کرامو ددري کچته یو شې د صحابه کرامو د کول او فعلنم ثابت نه وي نو چلورم نمبر کې مجتہدین دي دی. به په مجتہدینو کې دا چلور مجتہدین د امام ابو حنیفه امام مالک امام احمد ابن حنبل او امام شافعی رحم الله دا ارتث تلور ور وډه امامان چدي د مجتهدین دی مطلق په دیمانه زم ټول امت اجماع کړي دا ټول امت په دیمانه دی دي چې مجتهدین کوم مطلق مجتهدین دي د تلور مجتهدین دي او ک نور څوک اجتهاد کول غواړي نو هغه بده دي تلور مجتهدین د اصول باندې بحث ته کړي خو په دیمانه ټول امت متفق دي اجماع شوی دا دا چلور دی په دیمانه نو دا تلور دلایل دي د شری او اسکو سره ميلاد پنځله دا رنگ دا خیراتونه چې کوم زمونږ د رسپون جوړشي وي دي ریواجوونه جوړشي وي دغه په ودو چې کوم رسم ریواجوونه دي پیغام کې چې کوم رسم ریواجوونه جوړ دینن سبا چې غم نه پوره یو غم جوړ کړي ده یی نه غم هم ځان له غم ده پوه شو غم قوسیم غم ده بلکې اغم چې درماشه غیلہ بزانله غم کې پوه شو نو هغه غم د پاس غمي نو دا ولې دا ځان په کیسون ریواجوونه رانهوتی دي د دا ټول ک ی سړی د دین کارونه دي دی، د هغه به دغه چل ولار بهثابت که د چلورو وواړه و لارو نه دلیل نهوی ور سر دا دی نه دی پوه شو نکل ورته ووا ها بربحان کوم دلیل خپل دا خبره میلی وکړه که چېیر ته تا تاسوونه یو څوک دا پخته کي تاسو ته تا و چې دا کار بهبدت مثال خبره د میلاد باره یا د کومبل دا سیوااج باره کې تاسو ته به ډیک وي دا خو دا ت کالی نهې کې مثال خبره پورکور کی کینی نوスタ اول جواب تشهی چې ګوره ورځ دا دین نه غنما دا پورکور کی وسیدل غړ کی ګرځیدل یا د دا نن سبا چې کوم نور کارونه کیږي دا کارونه ز دین نه غنما یو خبره خلاص شو خبره د دنیاوی عمر دی خپل منسکه متفق نه دی مړه خ تاسو څو د داسې سوالو کې تاسو با تاسو به ولته ورته و چې دا نه دی صحیح ده ته دی دی نوکه دو و چې دی نه ده که نه نو بیا ورته چې دی نه دی او دا میلا وې پهې مشخصه ور باې کې او د دو مشرران تهویل چې دا دیین دی د دیې ګه ل ده څوک ک چې نه کو ته غه خیر رسلو وي دارنګه توشي دا تلويختی کې دا ولې په دې مشخصه ورځ باندې کې چې دین نه ده په بل غرض ولې نه کې چې کار دې واس برابر را شو چې دا دویم دریم خیلاتونه کې دا په دې مشخصه ورځ کې چې دین نه غنی په شبه باندې ته تاسو جمهوریت تقریر کوي د خپلې نامخې تقریر نه کوي مولا تاسو دا دین نه غنما ځکه چې جمهوریت تک تق، تقریر و نه کما زه په دین نه ده تقریر کیږي صرف یو یو نسیت ده پارا کونه شي ته دانه چ ګونګار شوی بس راشه خطبه ویا اگر سناتکه خطبه او اذان او که بس مونجمه د وکه جمهور رسکه دغه فرض دی او لک فنور فرایزم دی دغه نه چيزه د تا کړ فرض دی د دین کار نه دی. نه د دین کار نه دغه یو نسیت د موليانه چې چګي په دغه ورځ من خلک راځم کیو زاد موز نمخ کی او څو منټه وته کی نو کچې ته دین ګړی نو دین یو ثابته کا قران او سنت نه ثابته بس اسانه خبر دادا دا. موثبته کنا هات وبرهانکم دلیل راوړې کول ورته و هات وبرهانکم راوړې دلیل خپل ان کوتم سوادکین کچری تاسو لري تاسو ریختنی چې دا دین غنې راوړه خپل د دلیل بلا بشکه جنت لبزی من اوس قانون ذکر کړي الله ها چې دا جنت تاسو په ارزوګانو مانی نه دي چې تبو وجز جنتیما بل به وجز جنتیما چې تبو وجز جنتیما بل به وجز جنتیما دا تاسو ارزوګانی نه دي بلکې دا قانون دی الله ایخه دې د پاره او د سې قانوني خچاغه ټولو د پاره یو رقم دی بلې بشک کزي بجناتلا مناغ اسوک اسلما چې غاړه کې خوده له وجهو غاړه خپل لله خاص د پاره د الله او حال او حالدارې چې دې محسنون نیکی کوونکې محسنون نکې کوم کې فلهو اجر وه دلبو اجر دد ان دربي پنيز درد فلا خوف علیهم او نبي ير په دوی باندې راتون وقت وخت ولاهم يحزنون او نبي غمجن چی تیر وخت پسې دلته الله دوه شرایط ذکر کې د عمل د قبلو د لپاره پر پا دې د دې ایت لاندې امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اغلی کلي دی وای چې محسنون معنی کوي وای چې ا متبع متبع فيه یا ات تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم نیکی هغه نیکی چې پاره کې د پیغمبر اسلام تابعداري شي وي هغه نیکی نیکی دا چې د پیغمبر اسلام په ایتباب کې شي بیا موږ کې هغه لیکي او چې المتقبل شرطان او د عمل د قبولیت لپاره دوه شرطونه دي دی. دی ایت کله ذکر کړی دي یو احدهما یو ان يكون خالصا لله وحده یو شرط در داره یو عمل لقبلېدو چې هغه خاص د الله رضا لپاره ان اخلاص د نیت ته اشاره کوي او والاخر او دویم شرط ده د چې ان ان یکون خالصن ان یکون ثوابا موافقا لشرعيه دویم شرط دراره چې هغه کار غنیکی چې دغه د شریعت سره برابر وي او د شریعت څلور دلایل دی مته واست مخکويلي اغه نه به ثابتې امام ابن کثیر بیا موږ غلی کې فهماته کان خالصن او پاسکه چې یو عمل خالص د الله رضا د پاره وی یعنی نیت صحیح وي پاره کې ولم یکن سوابن لیکن هغه د شریعت سره برابر نه قرآن نه ثابت نه حدیث نه ثابت نه صحابهو نه ثابت نه مجتهدین نه ثابت نه ولم یکبل دا د عمل عمل نه ده مهم ګارا د نوی اسلامي حدیث چې دغه دلیل کې وړاندې کیږي و چې نبی اسلام فرمایده اشير زله ونونه په مسلم شریف کې حدیث را روایت ده و چې من عمل عملا عملن څوک چې عمل کوي یو کار کوي ليس علی امرنا او پاغي معنی زمو حکم ني معنی وړ چې دا کار وکي یا معنی کړي هغه کار نو فهو رد کار به ردی خو هغه کار به دیم نو بدی آیت کې دوا شرطونه موږ ته واستاله الله وړاندې کوي د نیک عمل د قبليدو یو دا شرط چې خالص د الله رضا ده پاره وي نیت به خالص د الله رضای چا الله من رضا شي او دویم شرط دا ر چې هغه په طریقه د شریعت ماندی طریقه د دین ماندی قران نه حدیث نه صحابهونو او مجتهدینو نصاب دي بلا بشک ازې به جنت لمنا غچوک اصلما چغاره کې خودله وجهه غارخ بل الله خاص د پرد الله دا, دا اخلاص ته اشاره د نیت ته چې نیت کې وتا چې شي چې دا کار کوم د الله رضا لپاره او هو او ها دلته واو چې حالیه ده او هو او حال لري چې ده د توک دا کار کوي دا عمل کوي نیک د الله رضا لپاره او هو او حال لري چې د غسړې مو حسینونه تابیداری کوونکې د سنتو ینه کې چې شهدا د د سنتو تابعداري کول د په سنت طریقه باندې عمل کول دا تابعداري د دا د نېکي د غټه نو فله اجر کچیر ته پدی کې یوم کمی بینه قبليږي ښا ک نیت ته خرابي اخلاص پر نیت او په طریقہ د پیغمبري بیا موږ قبليږي او کچیر ته اخلاص د نیت دی وی خو طریقہ د پیغمبر نه وي نو بیا موږ قبليږي دا ډوړ شرطونه دي عمل د قبلي دوه لپاره ضرور دی په وجه تاسو چې هر د دین کار کوی معمولی کاری اوګه هغه غټ کاری د دین نو خامغه هغه بارک د پښتنه کوي چې آیا دا کار د دین دی او کنه ده کو دوا دا خیرات ده که هر رسم نه که هر رواج ده به دا قانون ځان نه پاره هر یو عمل چې کوي اول پښتنه کوي ځان پوې وي چیر دا کار د دین دی سیدا په دې ورځ دي چې دا کار د دین دی نو بیا دا هغه تایید کوي چې آیا واقعا دین ثابت دی او کنه ده نو که چیرته دین ثابت وو نو بیا هغه و کوي الله رضا لپاره او که چې ته دین ثابت نه ونه بیا کار پرې دی مې کوي بلا بشک ازی پر جنت لمنا غسوک اسلم چغارکه خود لوجه غارخ پر للای خاص د پر د الله او هو او حال لچ دی محسنونه تابي داری کوون کی وی دسونه تو داغه ته نیکی دا فلهو اجرو ودل اجر دد اند ربی پنس در ددل باجر ملاوی که کدا دو شرطونی غل اجر نشته اجر بم ملاوی کی بل بچ کیگی ولا خوف علیهما او نبید یمان یره د رات کې وخت خوف اصل کی هغه یری ته وی کی چا غه رواني کوشه او حزن هغه غم ته لکه کیجا تیر شوی ولا خوفونه او نه او نه په دوی باندې یره دراتون کې او نه په یره دراتون کې وخت په دوی باندې ولا هم او نه په دوی یي حزنونه غمجن چې تیر وخت پسې وقالت الیهود واستشریک دغه آیت نمبر یو سوري ولس نور مزاحد لرنا چی پاګماند وقالت الیهود او وای دا یهود چې لیست النصارہ ندی نصاره ی سیان علا شین په اس باندې د کافر دی وقالت النصاره اوي نصه چې ليسة الهودو علىشي ندي يودان پز دن ماده ی بل كفرفتتوقيي وههم او حال دا چې دوي يتلون الكتابه لول ده ال کتاب ال کتاب لو وب بل ماده كفرة تويقي قذلك دسمنګه چې دو په برند كفرفتقيي دغه ري قال الذينه و واي را کسان یا وی لا غ کسان ویل با غ کسانو چې لا یعلمونا چې نپویږي مثله كف... قولایمه په شاند خبرو د دوی دغه خبره وکولی په یوبره باندې کوفر فاتوې وکولی فلاو يحكمو بینهما په دې د دې آیت لاندې شیخ الاسلام ابن ابن دا لوی سړی تر شوی د خامه د ذکر په ډیر مخکې کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ له هغه د آیت لاندې لیکي و چې په فرعی مسلو په یوه بل ما دا کوفر فتویکي و هغه د دې آیت مزداق دي و هغه د سدل کده يهودي او دغه نصراني زکه چې د يهود او د نصارو اصول یو واخ هغه اصل اصول لاکيدي د يهود او د نصارو یو هیڅ د هغه اختلاف نو وروسته اختلاف دي دي او هغه چې کوم د دې دي فتورات او انجیل کې زکه د عيسى عليه السلام بن او دغه موسی عليه د بن سایلو فرق د هغه مخکيتر شوه د انجیل وروسته راغله ایصال عليه السلام او اصول د دواره یو دي د یوبل ماجده کفر فتوی کول دي د ب فروغ کولخه فروغ د احکام مسلوته ولکي حکمي مسروت فرو ولکي یوې اصولي مسله اصولي مسله مطلب د عقيدي سره تر ترلي مسله هغه ته ولکي اصولي مسله چې د عقيدي سرداغي تعلقي او د احکام سره چې تعلقي هغه ته ولکي فرعي مسله په فرعي مسلو کې اختلاف هميشه بو وي او په فروعی مسلو کې نه په احکام کې ته په چا باندې د کفر فتونه شلګولې کې یو سره په لیدین کې یو کني کې دوړ سېدی کڅوکر په لیدین کې یغد چې دا نه کوون کې کافر د د موزونه شو دا موز چې چې د د موزونه ش... شو درې موز مطلب دا چې په غو ځکه په اسلامي چې منترک سوالات چې موز پرې خو متعمدا قصدن فهو کافر ده کافر ده خو چې قصدن موز پرې خو نو کې ما چې تاسو موزونه شو ودخ عمر ماادسوی ما چې تکافیر شو ځکه ما قصدن دغه په دغه طریقه منځو کو کنه ما په هغه طریقه منځو کړو چې هغه طریقه به خید د په نظر کې سید نه ځکه کافر شو من غیر مستقیما نو څوک چې دا فتوی کوي یو بل باندې شیخ الاسلام دا اصل کې هغه يهودي او نصراني دي دا دوین په فروي کې په یو بل معنی ته کفر فتوی کوي کوي سره کوي کوي کوي دوه سید دواره احادیث سره فرق داره چې یو امام وي چې نه دا نه کوله به تر دی غور دی او یو وي چې کولی به تر دی غور دی دغه رنگه امین دی نو یو وي چې امین پتی ته زمان ویل خدي او بل وي چې امین په ته زمان نه ویل خدي دواره سدالایل شد دو قران او سنت کسړه لګتا کی کو کیو سره امام پس شاته کرت کوي کرت خلف شاعتا امام کو سره شاته کيرات کوي امام پسې نو ام جایز ده احادیث تر په دی باندې او کيو سره نه کوي ا حنا په طریقه باندې مونږ مونږ د امام پسه په چوپي مونږ کې او په ظاهر مونږ کې دواړه مونږ نو کې مونږه چوپو درېګو نو که چوپو درېګو د دین ته لالجتا په حدیثو کې قرآن کې او کيو سره چپنو درېګي او وی هغهم حدیث کې قرآن اوسه د دلایل شته پوهه کيو سره هغه کيو سره ا پوهه نوري دغه مسالې دا فوروي مسالې د اوس دین دمن نوري ناراضي خدای غيته مسالې اامین پته ز ماي دا ډېر ډېر د حق او د باطل مسالې ګرځري نه سبب دې باندې منازري کیږي په یو برمن فتوي کیږي خو چې دا اامین پته زونه وي او د رفولدين ونکړ لایو وي چې نه دا کافر شوبل وي چې دا کافر شونه دا ټول د هوديان او د ساينو کار دي دا ټول سیدي خپل بتا زمون امت په دې باندې اجماع کړی دا چې وسړې په کوم مسلکی په کوم مذهبي به چمغه تر اخیره پورې اومنی زکه کچیر د توې چې زان نیم شایفی مسلک منم او نیم د احناف مسلک منم او نیم د حنبلیانو مسلک منم او نیم د شاده مسلک منم و دا به توخواشته بداری ده دته تا دین تابیداری کته د ته خوایش به سروانی حکومت یې کړي چې خوخ شې غي به سروانی نه ته خوخ یې تابعداري تا باندې کې ته د دین تابعداري کې او دین تابعداري دراچه ځان مو شوبش کینه ځان بغړوډینه ته حنفی په دې باندې ککې د احناف مسلک په کلون کلو باندې راځي خلک د خلک د حنفیه مسلک سره بلتشوې دي مشومانه زړه غټ کده ته یو بل مسلک سره راځي کول غواړي وګه پر تبلیغ کې یو دغه پر اشهاد کې د خلکو مېز کې شکوک پیدا کړي د خلکو مېز کې شبي پیدا کړي دا دخل کومنس ک دینه سړیا غکی چې دا سره کوم دین نه مڼه نو دیو خلک بیا دین لري کی ورورو ما زبولنا منکر کیږي بیا ور پسه ورست دا حدیثه منکر کیږي بیا ور پسه ورست دا قران منکر کیږي د اسلام د سه تلې هاده پر رسیږي بیا خیره کی نو په دیو جهانې کوم مسلک چې په مکمل کرایج ده باید په مغي من عملو کی امرې پسه لاړ شي په فروکه خا اصول کې قران دی صرف اصول یعنی پاکیدو کې صرف قران دی دا څلور وړ امامان اکیداکی یوشیدی، باکیداکی دوی اختلاف نشتره، د کوفر فتوچکیی غد عقدی بنیادمانکی، د شرک فتوچکیی غد عقدی بنیادمانکی، د د احکام بنیادمان ته د کوفر فتو بچان نش کوله، یوشو، ځکه مسلمان وې، ځکه یو صحابی بر فلیدن شو؟ کومparagraph کوم مباتل مانیشو اماغه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې درفولیدین احاديث اکثر داغه روایت دي عبد الله عمر عمر رضی الله عنه زوی دا درفولیدین چې دی په بخاری شریف کې پدې کې دا عبد عمر نم روایت دي دمدغه عبد الله ابن عمر برکه رضی چې دبرفولیدین نہ کول په خپل نه کول لیکن هغه درفولیدین او حدیث بیان کړي رې هغه مت ابو چې دا کافر شو کنه دا باطل مانو چې در پر دې نه کول دارنګي بای صاحب کرام او امين پتی زوي بازونه وي نکوم صحابي بو تو اوس کافر کې حکومت مسلمان کې حکومت اوس په ها کا معنی کې حکومت باطل کې دارنګه یو حدیث مخکمه تاسو ته ویلو چې هغه نبی اسلام وتوی چې موږ باندې کوله زلبه نمازګر مونږ رسو آی کی صحابه په خپل میں کې شو یو وی چې نه د پیغمبر مطلب داو چې موږ یې ځان ورسوي او بل وی چې نه د پیغمبر مطلب داو چې موږ قزا کوي او د بل وی مطلب داو چې موږ مکه قزا د پیغمبر مطلب داو چې زر ځان ورسوي او د بل مطلب داو چې نه پیغمبر وی چې موږ قزا کوي خو ځان ورسوي نوځ خلکو ځخال کومز کزا کو ځان ورسو او بای خلکو کومز کزان کو اغه تیمز وکړو او بیا روان شو حکومت په حق شو کوم بابا باتل شو په چا معنی په توزه کفر فتوا کوي په یوم نه کنه دا دواړه په حق دي خو یو د پیغمبر اسلام حدیث چي نه په یو معنی واغستو او بل د پیغمبر ست حدیث په بل معنی باندې واغستو امده اينه شي د امامانو میں کې دي یو امام د حدیث مطلب په یو معنی اخلي نو نور دلاله سره وزه سنت او بل امام د حدیث مطلب بل معنا خلی د قران, قرآن او حدیث د نه ځان نه سره د غو دلاله ورسره تو قران د حدیث نو وقاله الیهود او وای د یهود چلیست نصارى ندی د نصارى علا شین پیز او وای د ای سیان چلیست د یهود ندی د یهود علا شین درمول علماء لکری دی چې د دوی دا اختلاف او د کفر د کفر فتوی چوي د د مسلو باندې وي په اسولي مسلو نه دا کلی په مسلو نه ځکه د مخ کی جو جوبلی نه ثابت کی چې وهوم یتلون الكتاب دوی لولي دا کتاب دا الله کتاب خدوو وستو کنه اصول متفق دي د ور د کتاب وستو وصول جدول متفق فروکی په بل معنی فتوی کوله کذالک دغرانګل کسنګ چې دا يهود نصاره په یو بل باندې کوي د فروو د وجنه نو کذالک كا دغرانګي قال الذين نقاله په ماضي معنی مغستې او په مضارع معنی مغستې قال ويل با کسانو په خوانو د دوی د کوم کومو ويل با کسانو لا يعلمون تجاهل دي چې نه پوي مثال کولې په شان د دوی ا پښان د خبرو د دوی اغه ود دوی وند خبرې کوي په یو بل باندې کفر فتوی کوي یا ته دا قال په مزارې باندې مننه وایلي چې قالا وایبه الّذین هکسان یته تر قیامت پر الله وی چې چوک لا یعلمون وی چوک جاهل یغه به د غر د کفر فتوی کوي په په فرووی مسلو کې کذالک اغه غره کې کالا وایب الضینا کسان لا یعلمون چې نه پویږي نه جاهل جاهل چالو وي چې په فوروی مسلوکی وبلمای د کفر فتوی کوي بیسله قوله ما په شان د خبرو د دوی د دوی غون خبري بکې په لا یعنی مسلوکی بن خطي په په بل سبب منازري او خلق برا جمع شي وي او شور د غف د کتابونه دیو وبل نه خطي دیو پوږ یو وې چر پول دین شتا بول وینشتره یو یامنشتدا وی داسه مس الاسئله د منازري دي فالاو یحکم بس الله په توحید باندې مناظره وکړه بیا به مومنو په توحید خو مناظره نشته اغه ځان لچ موحدین وې د غیر مکلدین چې موږ وې موحدین په توحید باندې مناظره نشته چا سره ځان لوي چې موږ توحید منو خبر پرستی نه منو دا نه ته وگو چې په شرک چا سره مناظره نه دا کړی پوه شوې ببدات منې منظری نه شته دی په مسلو منې منظری دي ځانې دوکان روان کی کاروبار روان کړیفلله یاوکومو پس الله فیصله کوي په منز د دوی کې یو م قیاممت په ور د قیامت فیما پاغه مسلو کې قانو فی وودیفیغې ک یختیفون اختلاف کوون کې د فیصله الله کوي چې داس د فروم په فرو ممسلوو کې به منکووف فت کو نو تا مخامخ بیا الله به ذا کوي بیا دواړو ته ګوردا داسې ده دانه، چې دا غیر مکاری دین زګرمو ما بلکې زموږ د اهناف په فروی کې په فوروي مسلو کې په نورو باندې کوفر فاتوي کوي دا نه راقیخه هر ډل چوک چوک چو چو دا کار کوي په فوروي مسلو کې ضرور وړه مسله کوم حق دی ضرور وړ څه دی، دي بس اسانه خبره ده وکا وکالو او ایدا يهود او بل بدسي والي او وي وقالو او وای دا یهود چه لنید خلال جنتا هرگز بداخل نشی جنت لا الا مگر منکان اهودا نا آغا سوک چې یهوده او وای دا چې چه داخل بنشی جنت لا مگر آغا سوک او نصاره چې نسرانه یعنی عیسیان زان تاوی چه منگ جنت لزو او یهودیان زان چې چه جنت لزو دلک آمانی دا بدلیل بدلی له خبرې د د دا بدلیل له دی دلیل شته او سره ځان دی لګیادي کل ورته و هااتتو برانه کوم راړی خپل ان تم سوعاددي کین کهچ تا سرختې بالا بشکه زیب ج زیبه جنتله منهه سووک اصلمه چې غاړی کې خودله وجهوغاړه خپله لله خاص دپاره دا دهله وه او حال داره چې دی محسینونه تابیداری کوون کې او د سونهتو فله هو په دلبوي اجررو اجرده د ان د ربي په نز در ده ده وله خووفون عليهلی یم او نه بهره در راتونې وخت په دوی باندې وله هم ی حزنون او نه به دوی غمجن چې تیر وخت پسې وقالت یدو اوای یو چې ليسسط نصاره نه دی دا نصاره اللا ش پیسدن ماندې دا بخی نه دي وقالتتون نصاره اوي د نصرانیا جلیست الیهود نه دی دا یهود علی شین په یز دین واندي وهوم الکتاب او حال داري چي دوی لولي دا کتاب دواړه قران لولي دواړه دلي چرور وړاډلي قران لولي بیا په یو باندې فرو فرو کې کوفر فتوي کوي موږ خپل زمانه زکا خلو زکا زمو د خپل مسالې په قران حل کوخه هغه زمانه کې د غړلې خپل منس کې په اخته او زموږه زمان خپل منس کې اخته دي موږ زکا د دي آیاتونه لاندې دا یهودیان دي سایان دا د دا دانہ سبا چې په فروو کې یو بل سره تخت دي بلکې موږ و چې تاسو د يهودو او د سيانو غو ترواني په لار باندې دا کار م کوي وهميت د کتاب او حال د لړي د الله کتاب قران اول ولې په اصول کې وزې شي او, او نور چې په فروو کې کڅوک شایفي مسلک مني کڅوک مالکی مسلک مني کڅوک حنفي مسلک مني کڅوک حنبلي مسلک مني مو منایږي کار مخبل دي لیکن په اصول د قران سره متفق شي شي په توحید کې کزا لکه چې دوی د یو بل کافرون وی کذالک دغرنګې قال الذین ویل بیا ویب الذین کسان لا یعلمون چې نه پویګنه جاهل دي تشه وی مثل کوله پشان خبره د دو د دوی پشان خبره وکي په فروو کې د هکو د باطل مسلې چیړي فالله پس الله یحكم بینهما فیصلب کوي په منځ دوی کې یوم القیامت پر ورځ د قیامت فيما پاغڅه کې قانو چې دوی دوی یودوی فيه پاغه کې یخت دی دوی یا یعنی یعنی مزارې او ماضی دواړه غست ششيفی ما پاارسه کې قانو چې دی یا او دوی فی پار کېی اختدفون اختلاف کوونکی